Бос в скромних, кремового кольору брючках і незмінно білій сорочці цього разу від Гучі, без жодної прикраси, без грама золота на шиї, лише з невеличким шматочком платини на волохаттій лапі, все одно виглядав чоловіком на мільйон доларів. Тому з кожного ресторанчику, а їх уздовж набережної вишикувалося стільки, що не полічити, визирали дівчата у строгих спідничках і блузках, чи хлопці з метеликами під підборіддям і запрошували сюди, будь ласка. Маленька, нам трішки далі. Сьогодні в програмі екзотична вечеря. Це що, китайська кухня? Ні, принцесо. Китайські ресторани це у вас в минулому. Багатозначний погляд боса дав зрозуміти, що наявність бізнесових чи інших зв'язків із нашими жовтошкірими друзями не залишилася поза увагою його службової безпеки. «Зроду віку не була в китайському ресторані. Ніхто мене туди не водив. Справді? Легендарна лінова скупість?» На щастя, тема вичерпалася на порозі ресторану, який зовні жодної екзотики не обіцяв. Офіціант справжній мачуго-сомбреро з мачете на поясі подав меню і запропонував свої послуги. Я пояснюю, якщо дозволите склад кожної страви. «Спасибі, я непогано знаю асортимент ваших фірмових страв», – сказав бос. Софія з усіх назв, перелічених у меню, зрозуміла тільки ціни. Менше 10 доларів тут не коштував навіть такий собі поганенький салатик. Можна було вільно закладатися на штуку баксів, що корову з Мексики для сметани туди не привезли. Борис Аркадійович, лише зазирнувши в зелену і золотими літерами папку, почав називати так, нам, будь ласка, «Енселада», ла Каса», «Тостадос», «Супрімо» і так далі. А на приправи «Гуакомоле», «Салса», а десерт потім. Усього по чотири порції. З того, що замовляю, ви мали б зрозуміти, що я тут кілька разів бував. По одній усього. «Ескарго три». Коли офіціант відійшов, бос посміхнувся. Люблять вони тут лохів доїти. Кожної порції салату, м'яса чи риби достатньо, щоб нагодувати взвод голодних солдатів. Вони тут по пів кілограма, а нам цікаво спробувати усього потрошку. Правда ж, шановне товариство? Достойне товариство у складі Павлика, який вперше опинився в подібному місці і широко розкритими очима, озирав зараз екзотику, ледве стримувалося, щоб не помацати пальцем кактус поруч зі столиком. Мамуся, він колючий. Він не справжній синочку з пластмаси, а можна помацати? Давай, сину, тут усе можна, заохотив малого до подальших досліджень бос. А мачо ледь стигав носити. Як вам, принцесо, смакує ще пак, показала очима до неба пані з повним ротом. Прожувавши, насмілилася запитати. А з чого усе це роблять? Це виноградні равлики у часниковому соусі. Софії так і заціпало, що робити далі? Ковтати вже пережоване чи ні? От у чим питання? О, Даніє, нещасна, чи ж тобі траплялася придивна нагода язик свій осквернити в такий спосіб? Паскудством не прожова немогидно. Оце ж якому в біса негодяю прийшла у хвору голову примудра ідея наловить у себе вдома в садку слизьких і бридких слимаків? Їх намочить відтак в свинячій слині, а потім... Якусь хвильку поваривши, а чийсь сирими, утопить у оцті, щоб корчилися у муках передсмертних, щоб їм сердешне вилізали очі і роги відпадали у годину жахливого смертельного страху. І за те, чого всі оті страждання? Для чого Божа твар, мабуть, корисна, бо інших на землі й не буває, повинна шлях свого життя малого учасниковім смороді скінчити» щоб кілька тупорилих ідіотів, могли, сплативши трохи зелененьких, поласувати слизьким холодним трупом нещасного садового створіння, котре жило собі у виноградних гронах, нікому зла при тому не робивши, свою хатинку на горбу носилу, аби носила вас нечиста сила».